Man vill inspirera alla och få alla att känna igen sig, men jag kan inte få alla att känna igen sig som inte har haft ett likadant liv som mig. Liksom. Och jag kan inte prata om andras känslor som jag aldrig själv har upplevt. Det är jättesvårt att hitta en fine uh, där. Mm. Men vi uh, vill ju alltid uh, det bästa i alla fall. Hej mamma! Hej, nu är det andra avsnittet på våran podd! Mm -hmm. När jag lyssnade på förra avsnittet så tyckte jag att vi kanske ska över den här inledningen som vi hade tillsammans mm -hmm. För det lät så, jag vet inte, vi var nog inte så bra på att göra en jingle, du och jag tror jag inte <laughs> <laughs> Men det lät lite som två robotar Ja, lite typ så Så att mm. vi säger bara att nu är vi här igen helt enkelt och sen kan är... man ju säga att eh, den är, ligger på iTunes nu, alltså för dem som yes. har... Eh, för jag tänker att eh, man har hittat den via Soundcloud, mm. och jag Nej, så... jag har skrivit det på min blogg också, nu ligger den på eh, iTunes och på podcast-appen som alla har i sina telefoner. Mm. Så det är viktigt att gå in där och så kan man skriva en liten kommentar om vad man tycker och så. Ja, det är kul att höra kommentarer, det är verkligen roligt att höra vad folk tycker. Mm. Och du, du tänkte ju lite, för vi hade ju sagt att vi skulle prata om kärlek och relationer idag. Exakt. Har du tänkt lite grann på hur man Ja, ska... jag lyssnade på förra avsnittet och eh, det, jag vill bara att, det, att alla ska liksom veta, men det förstår jag att ni förstår också, men vi pratar ju bara efter. Vad vi har upplevt, liksom, och vad jag vet jag kan inte prata ut efter andra situationer som jag inte har varit i eller som jag inte har någon nära till mig som har varit. I, men jag bara fick eh, en kommentar angående när jag sa att eh, typ, jag försökte förklara att under min tonår så hade jag pojkvän. Mm. Och så sa jag, men det var inte riktigt så jag menade, men jag sa att. Eh, på grund av att jag hade honom och fick väldigt mycket bekräftelse hela tiden så, så hade jag känt att det liksom satt en grund för att jag har blivit väldigt säker som person. Mm. Och det var, det var liksom inte det som var budskapet. Liksom. Man, man och... kan jobba med den känslan själv menar du. Det hänger inte på en pojkvän. Ja, alltså, nej, exakt. Den långa vägen vi pratar om till att bli bekväm och älska sig själv ska man ju försöka klara på egen hand liksom, även om det blir kanske... Ännu längre väg då. Men... Det är verkligen svårt Så... att, att prata om sådana här stora ämnen. När man ska prata, tänka att man ska respektera alla människor hela tiden. Jag vet. Jag vill verkligen kunna nå ut till alla. Och jag är alltid öppen med att liksom, Jag vill förstå alla. Och liksom, alltså, sätta mig in i andras sitsar. Som inte har haft samma uppväxt. Eller samma erfarenheter som jag har haft. Och även om man kan sätta sig in i situationen och, och försöka tänka sig så. Någon som har haft det jobbigt jämfört med till exempel hur jag har haft det, det. Man kan ju aldrig säga att man förstår om man inte har varit där. Nej, det går inte. Nej. Det går verkligen inte. Det ja, Och kärlek egentligen är ju så otroligt stort och innefattar ju så väldigt mycket. Det har ju alltså, med känslor att göra till mm. andra. Men det kan ju ha med känslor att göra till, alltså... En hibusdjur. Uh. Ja, djur eller en, en känsla. Man kan ju älska en känsla. Alltså, typ som Tjehoja ute och springer och får så mycket i kroppen. Jag bara älskar det liksom. Uh. Och det, jag känner att man kan ha kärlek för en stad och en plats. Verkligen. Jag älskar havet. Jag älskar också, vet vad <laughs> alltså, man är. Men att man blir lycklig, alltså kärlek gör ju en lycklig och att känna kärlek inifrån och ut, alltså hur tunt det än låter, är ju verkligen en lyckorus Så det behöver det... ju faktiskt inte innefatta, framförallt inte som man kanske som vi tänker först på en pojkvän, alltså mm. eller en kille. Nej, nej. Nej, det är det något så mycket större än så och sen finns det ju lycklig kärlek och olycklig kärlek och det är ju två liksom lika starka känslor mm. men alltså när jag börjar tänka så här vad är kärlek och hur känner jag när jag känner kärlek mm. alltså, det är nästan som att det är när man börjar bry sig om någonting eller någon så mycket att man eh, börjar bli rädd att förlora det eller man känner att man skulle bli ledsen och man, det är ont liksom av tanken av att man inte skulle ha vad det nu är i sitt liv längre. Mm, att, man blir, att man blir så påverkad av, eh, av den känslan, ja. Ja. Ah, ja, det är verkligen sant. Det känns som att det är liksom kärlek för mig när jag, när jag känner så. Och det, då kan det ju vara till en stad, eller en vän, eller en <hör> familj, eller en läm, eller en kille, eller en tjej. Men bara när man, när man känner att man bryr sig om den så mycket att man... Och sen kärlek för en person. Alltså när jag känner att jag verkligen bryr mig om någon så mycket och känner kärlek för någon. Alltså det kan vara en vän eller vad som helst. Mm. Då vill jag bara typ eh, alltså, ta på vad det nu är och kramas och typ ge så mycket beröm. Mm. Mm. <laughs> man vill bara säga vad så fina saker typ. man känner att eh, man bryr sig så mycket. Jag tror faktiskt att man måste vara ganska, eller jag säger inte att det är så, men jag tror att man måste ändå känna ganska mycket trygghet i sig själv för att kunna dela med sig av det till alla andra. Okay, alltså att kunna yeah. bidra med den kärleken och den empatin kräver nog att man är trygg i sig själv och att man känner sig ja, tillfreds med sig själv. Och det pratade vi jättemycket om första gången, men det är, för mig är det, det är verkligen superviktigt att... Ja. att man för att, för att kunna ge till någon annan överhuvudtaget så måste man våga lita på sig själv liksom det är uh, först, ja. och sen uh, det här kärlek som vi har pratat om några gånger du och jag innan att uh, motsättningen eller motsatsen till kärlek alltså inte är hat Nej. Uh, och jag tycker det är en sån viktig paradox, alltså jag tänker på det ofta att alltså, så länge man verkligen har känslor för någonting, att man uppfattar en känsla som registreras i kroppen som kan, det gör ont med hat lika ont som det kan göra med kärlek mm. så motsatsen till kärlek tycker jag är egentligen när man är likhiltlig, att man absolut inte bryr sig, att det inte bekommer det överhuvudtaget vad som händer med den personen ja, eller med just, det när, när man bara inte tänker på det längre ja för då, sl då slutar man ju också vara rädd att eh, förlora vad det nu är eh, i sitt liv eller att inte ha det i sitt liv längre mm Alltså jag menar inte att döden utan att bara inte ha liksom vardaglig kontakt, eller att den här personen inte längre ska kolla av hur du mår, eller att du aldrig mer kommer att besöka den här staden. Liksom, om man inte bryr sig om det så är det ju lite och Då känner man ingen kärlek längre. Nej. Men, Men äh, hur har du fått uppleva stark kärlek? Ja, det tycker jag verkligen. Mm. på massa olika sätt också alltså mm. på väldigt många olika sätt och jag tycker att kärlek är föränderlig också för hur man känner kärlek och alltså, så fort jag började jobba med mig själv och det tog väldigt lång tid i livet innan jag började ta i med mina bitar så därefter så har jag bara alltså jag känner så himla mycket jag väljer ska jag säga att tänka positivt på saker och det är klart att det, det funkar inte alltid. Och ibland är ju saker och ting bara helt kolsvart. Men alltså när, när man går ut och möter människor så i alla fall försöker jag liksom se jag försöker se glädje och känna alltså, ödmjukhet inför att andra människor har råkat ut för någonting som inte jag har gjort. Och, och försöka förstå människor genom att liksom tänka efter själv. Att, ja, man kan ju läsa folk lite grann mellan raderna ibland. Mm. Och då tycker jag att man Det är en så fin känsla att få uppleva så mycket värme För andra människor som man nästan inte ens känner Att man kan bli berörd av Små vardagliga situationer Det är, man bara, är det ganska bra Ja men faktiskt Nej men det, det är ju ja, Och mamma har typ så mycket empati bland för vårt eget bästa så man får en infall en gång i vilken att man bara ska rädda hela världen. Typ. Ja, och den är ganska stor den uppgiften så den kan vi nog lägga ner. Jag vet inte om världen vill bli räddad längre faktiskt. Men det är en väldigt fin egenskap också såklart. Men sen så måste man ju, i alla fall i mitt fall så behöver man, jag har känt att jag har sätta gränser. För att när man börjar hjälpa andra människor för mycket så att det blir att man tar på sitt eget Eh, alltså Från sin mm. egen Från sin egen energi Skulle jag säga eh, mm. Och sen kanske inte få någonting tillbaka till det heller Så jag menar kärlek Om jag har gått omkring i en naiv värld Och trott att kärlek kan rädda det mesta eh, Så har jag insett att det Så är det ju inte Nej För att ibland så behöver man också Sidosätta de känslorna Att man tycker synd om någon Eller att man bryr sig så mycket om någon Och så låta den personen jobba med dem problemen de har själva så att det är väldigt viktigt mm. liksom. Ja, uh, mm. så egentligen nu det sista du sa beskrev du att du har fått känna en väldigt olika kärlek en gång också, eller? Ja, alltså nu, jag har ju en relation med en person som hade alkoholproblem i en lång stund i mitt liv. Det var en otroligt fin människa som gav mig jättemycket kärlek. Fast på helt fel sätt Och det var väldigt lätt för mig att tolka in de signalerna Som att det var kärlek För att han sa väldigt mycket fina saker Och sen kom jag på mm. att alltså, det, ja, Att säga saker Det är ju en sak men att, men att visa någon kärlek på riktigt Och det är ju lite ska jag säga, dumt av mig Att sitta och, och prata negativt om den situationen För han var ju inte frisk Liksom Nej, Eller att just nej. den sjukdomen föder en viss men typ av människa. Men de har ju också var varit i den situationen. Eh, och nu kommer vi av spåret lite, men vad skulle du eh, säga till en sån person som kanske just nu sitter och är, blir, och är jättekär i någon som har eh, ja, någon sjukdom? Eh, no, och någon sjukdom, men... Det... Ord, men inte i handling och, och just nu för den här personen så verkar det som att det räcker. Men det kommer du inte göra längre, det vet ju. Du. Nej, tyvärr, alltså det är ju en jättetuff resa. Och jag kan tänka mig att det är mycket, mycket svårare om det är ens barn eller om det är ens mamma eller pappa som har alkoholproblem. Och jag skulle nog säga att jag får nog definiera det här vi pratar om nu som ett miss, alltså ett miss, en miss, alltså en sjuk. Man kan inte säga en sjukdom, men ett en sjukdom som har med missbruk att göra. Mm. Då är det, det är tyvärr så att den personen måste. Göra den resan själv. Och det finns ingen annan som kan rädda den personen. Än den Nej. personen själv. Den personen behöver självklart hjälp. Men så länge den personen inte vill ha hjälp. Så kan man nästan säga att alla människor som är runt omkring. Sliter ihjäl sig. Alltså ja. för, för skit och ingenting på ren svenska. Mm. För det, det, det, är, det tar väldigt mycket energi. Men i alla fall vad jag skulle säga med det som hade med kärlek att göra. Var att jag trodde verkligen att att om man, om man bara älskar någon tillräckligt mycket så kommer det här att ordna sig och det oh. var nog den, en av de större käftsmällarna jag har fått i mitt liv eh, oh. för, för det funkar inte riktigt så eh, nej, så, att, så det var en nej. typ av kärlek och jag, jag var ju väldigt ledsen under den perioden men sen så har jag fått lära mig otroligt mycket om mig själv i det också och utvecklas oh. till en person idag som kan säga att, att om jag ska älska någon eh, så innebär det för mig respekt och det innebär att man att man har en stor empatisk förmåga. Och att man kan se och höra varandra. Och då, då har jag också möjlighet idag att kunna säga att den personen som jag träffar ska göra exakt samma liksom. Så jag tycker mm. det, det är väldigt lätt att bli kär i kärleken. Men ska man vara kär, kär, kär i sig själv och älska sig själv. Så måste man också vara väldigt noggrann med att eh, respektera de värdena som man själv tycker är viktiga liksom. Mm. Så, att, så tänker jag men... Eh, men ja. jag tänkte på, typ, om du skulle fråga mig nu, vad jag har fått för kärlekar. Mm. Och då, jag tänkt väldigt mycket sen jag var i Sydafrika på, typ, så här, för jag har alltid fått eh, jättemycket kärlek från er, alltså mina föräldrar. Mm. Det har ju alltid varit väldigt kärleksfullt hemma hos oss, liksom. Och för, alltså mina föräldrar som bara säger jag älskar dig hela tiden, och man, pappa kommer fram och typ bara, Ta mig i armarna och bara, <laughs> I love you. I love you, jag. love you, Men, äh, men och, och mina killkompisar i Sydafrika som äh, bor äh, på ett boyshelter och som är uppväxna på gatan, liksom. De sa så här, alltså det är så hemskt att säga, men alltså, jag älskar inte mina föräldrar. Mm. För jag känner ingen kärlek för dem, liksom. Fruktansam. Och då kan jag känna att, alltså familj... Om man inte har någon bra familjrelation eller känner att man har fått så mycket kärlek från sina föräldrar. Mm. Alltså, sin familj har man inte valt. Nej. Alltså man har ju bara hamnat i en familj medan vänner, partner och allt annat som har med kärlek och göra. Det kan man ju välja. Mm. Så då satt vi en gång uppe en hel natt och pratade om det och då sa jag till dem. Liksom, det är inget fel att du ser det du kan säga det rakt ut för att. De har inte funnits där för dig och de har ju sina anledningar liksom. De hade ju verkligen inte råd och liksom bott på gatan. Inte så lätt att uppfostra ett barn då när man är typ 16 år. Men, men det är inget fel om du säger rakt ut att du inte kan säga att du älskar din mamma för att du har liksom inte valt att hamna i den här familjen. Och tänk på alla vänner du har som, som visar kärlek för dig och som du känner kärlek för. Och de är ju din familj liksom. mm. Det finns ju så många olika källor att hitta sin kärlek från. Men det också kan jag känna ibland när typ, man läser så här självbiografier eller... Alltså de som har haft det så himla svårt under uppväxten och kanske inte haft alla pusselbitar på plats. De blir så himla starka. Mm. Och det är så kul. Mm, ja, är det. om man själv ibland typ... Alltså, inte mår dåligt över något, för jag kan inte komma på något speciellt exempel i så fall. Men och trots att man har alla hela sin pyramid med liksom så här bas, trygghet sen kommer, jag vet inte, att man får kärlek kanske, sen kommer ja, allt sånt där mm. och ändå så kan man vara ledsen över saker och då känner jag de som inte har mina tre första pyramidklossar, mm. men som ändå är så starka, liksom mm. men jag, man kanske måste vara med om någonting i livet för att, som är tufft för att kunna förstå lite hur andra har det Mm. Eller, jo, men jag, jag tror ändå det att eh, i alla fall i min värld så tror jag att om jag tittar tillbaka så har jag nog blivit en oh, aning, en bättre människa ju mer jag har fått uppleva. Alltså ju, ju mer som har hänt, så alltså, man, man tar inte livet på lika lätt sätt som man kanske gjorde innan. Och, man väljer att och lyssna och respektera andra människor på ett annat sätt än vad man kanske gjorde innan. Så att, då blir man ju lite mer kärleksfull och kan le mot världen. Jag tänker fastän jag går ut och ler varje dag i alla fall. Det funkar för folk ler tillbaka. Det bara är så. Även om vi säger att svenskar är så introverta så tycker jag att står jag i en ICA-butik och, och väljer att le mot någon så brukar fastän personen le tillbaka. Eller hur? Det? Det, det funkar. Ja, gud. Men eh, igår så kom jag ut ur en eh, matpuffell här. Ah. Så sa en gammal eh, en gubbe såhär var mamma, you drop something. Och jag bara, vadå? Och hon bara, you smile. Nå. Och då började jag le jättemycket. Va? Ja. Men då, måste du, då såg du eh, antagligen inte så glad ut då? Nej men jag var skötsressad. Och bara ah. sprang in och skulle köpa någonting. Och så sprang jag ut i bilen och glömde mina pengar. Och nyckeln låg under sätet. Jag kunde inte hitta den. Och bara sprang runt. Kaos. <laughs> okay. mm. ja. Men skulle du säga att du är en känslosam person? Alltså har du mycket känslor åt alla håll liksom? Jag har verkligen känslor åt alla håll. Men jag har också faktiskt lugnat mig lite skulle jag säga ju äldre jag har blivit. För att alltså är man en känslomänniska så tar man åt sig för precis allting som händer och sker. Och det är ju inte heller vettigt. Sen är jag väldigt svårt att liksom sätta någon gräns ibland för vad som är som är värt att lägga energi på mm. så att ja, det är, nej men jag är otroligt känslosam och det är inte alltså, vad det gäller kärlek och relationer och vänner och alltså jag funderar otroligt mycket och analyserar hela tiden vad, varför eller hur tänkte den personen då eller hur skulle mm. jag ha gjort det i det fallet och så det är klart att då blir det ju eh, Känsligt. Men, jag, men jag, vet, jag har lärt sig att kommunicera. Jag med, kan du känna eh, skillnad på hur känslosam du är som person när du eh, är kär eh, och inte kär? Mm. Ja. Nej, för... jag, jag är nog rätt flippad hela tiden. <laughs> Nej, men det är klart att... Alltså om man har väldigt mycket känslor för någon så blir man ju mycket mer sårbar. Ja men jag vet inte. Alltså jag har bara tänkt så mycket senaste tiden. När jag har typ analyserat mig själv för att jag har haft en så himla lång period nu. När jag bara gått runt och som jag typ alltid säger när jag ska förklara det. Så här, himlen är blå typ och jag bara går och lallar runt och gör liksom allt vad jag vill göra. Och det är så här jag bryr mig inte så mycket om... Om, jag vet inte, jag, och jag kommer ihåg mig själv som att jag alltid har varit väldigt känslig som person. Mm. Att jag liksom har gråtit väldigt mycket och liksom jag kunde gråta flera gånger i veckan. Och om jag läste någonstans som ett par som har utslut så, så satt jag och grät och kollade på tv och grät och liksom, När jag har varit tillsammans med mitt ex eller mitt ex av det så bara kunde jag bli jättearg och, men nu är det så här, jag, jag kan inte komma ihåg senast jag var arg, jag kommer inte ihåg senast gång jag grät, jag, jag är bara går runt och är så här, lite <går> nöjd. Men, men, men tror du inte att dina, alltså nu har du ändå varit i Kapstaden och du har ändå jobbat för Göteborgs räddningsmission här hemma, eller i stadsmissionen du har jobbat för som var långt här. Mm. Alltså, tror du inte att det blir så att man vårdar vardagen mycket mer och att man liksom verkligen uppskattar jag menar, du har ju verkligen du lever ju verkligen ett liv som du själv har bestämt att du vill göra du har kämpat för att komma dit där du är idag och du vill vara där alltså, så i din vardag just nu så finns det ju kanske bara en blå himmel och det är väl helt fantastiskt jag menar, ja, men då blir jag så här rädd också liksom, att man kan inte alltid ha det bra så när kommer en när kommer smällen Ja men lite så. Ja men det behöver han väl inte göra. Men nu ska du tillbaka till Kapstaden igen. Och då kommer du få, få se det här med barnhemmen. Och människor som bor i och Alltså det är klart att... Alltså. Ja men jag vet inte om det bara har lärt mig så mycket kanske att... Eller sådana upplevelser som man har gjort att... Alltså det finns inte så mycket att vara liksom ledsen över i mitt liv. eller Det finns inget att vara ledsen över. Nej men det är väl underbart Det är ju bara att, att den på, på, jag var i den Det var senaste gången jag grät var När jag kom hem därifrån och grätade Utan flera dagar Ja, Men det var en men, sån nej, det var en sådan omställning du bara... också Och sen är du ju Liksom väldigt lik mig på det sättet Att man hela tiden alltså, vill kunna göra mer Och jag det var ju Alltså den värst, Alltså Att se så mycket hemskt som du fick se Och förstå att ja, man kan hjälpa till jättemycket Men man kan inte rädda alla liksom Mm. det är ju en ganska jobbig grej att se och du är väldigt ung också så att, att du har fått se det här i den åldern du har fått se, det är ju väldigt få förunnat eller inte, det finns säkert de som har gjort de här resorna också såklart men eh, mm. jag, jag tror du ska vara ja, lite glad man, för visst, det då. ja jag är jätteglad över att inte <laughs> vara ledsen eller arg eller så men det anledningen till att du frågade det med dig är med, om du känner skillnad du är kär och inte för att när jag har varit kär i någon, alltså jag kan bli så arg på den personen att jag blir så arg så att jag aldrig varit så arg innan. Mm. Och jag skulle aldrig bli arg på typ en vän eller jag är inte arg på dig eller pappa liksom, eller det känns så himla... Och eh, att jag... Då gråter man ju också för att man känner så starkt för någon hela tiden, men alltså nu så... Är det verkligen, Alltså förstår du vad jag menar? Mm, jag förstår precis vad du menar Men som i, de, i den relationen jag är Nu, sedan två år tillbaka Vi har ju inte, brå alltså vi har ju inte bråkat En enda gång, men däremot så kan mm. jag ju säga Att jag, är, jag älskar ju honom så mycket Så jag vet inte vad jag ska ta vägen ja. Men samtidigt så bråkar vi inte för det Så det är väl också en annan typ av En annan typ av kärleksrelation Alltså när man har olika Jag vet inte, man men har olika Det är lycklig kärlek <laughs> Ja, det är det verkligen mm, Julia, absolut, Det är absolut ja, lycklig är kärlek för mig när man är man ja, ni har det så stabilt och är så säkra på varandra att man behöver inte, vet. Ja men det har något, jag vet inte, det, jag, om jag ska titta på mig själv i alla fall, man kan inte döma utifrån hur alla andra människor funkar. För att man är så olika i olika åldrar, men jag tror att det beror lite grann på alltså, hur jag har utvecklats och vad jag har varit med om. Och att jag har varit med om det jag har varit med om har gjort att jag blivit så himla tacksam idag till att jag själv har förstått vem jag själv är och vad jag vill ha. Och det har varit mm. skitknepigt och jag har verkligen Det är inte jag till exempel. Nej, men du, du kanske inte ska vara det heller. Nej, det är alltså man är ju bara 20, så jag måste gå igenom när jag kommer ut. Ja, verkligen och jag, jag, jag tror att precis allting har sin tid och allting har sin plats på något konstigt vänster. Och sen så måste det liksom vara lite planering men sen samtidigt så måste man hela tiden Ta det som det kommer. och all, Everything happens for a reason. <laughs> Nej men. Jag, <laughs> jag, jag tror det. Jag tror att det är, allting har sin mening på något sätt. Och sen ser du vem man är. Och vad man väljer att ta. Eller liksom. Få ut Titta ut av på, det. Ja, men man kan ju välja att gå igenom saker. Som man inte ens reflekterar över. Eller så kan man reflektera över dem. Och så kan man liksom bestämma sig för att, hur man ska gå vidare. Och, och det är väl det viktiga. I I eller relationer. Vad sa du att? det som en lesson or a blessing. Ja, verkligen. Ja, men det är väl sant. Uh, jag, jag, det, alltså, det, är inte, det är jobbigt att ta sig upp till berget. Det är gruset i skorna. var faktiskt en bra grej jag läste häromdagen. Och jag tänkte på det att alla har ju sina berg och klättra uppför. för. Jag har valt att tänka på det i alla fall. Att man, man måste nå någonstans. Sen var har längst upp på den bergstoppen. Det är ju väldigt olika. Men alla kan ju ta sig dit- Sen är det ju vägen dit. Hur jobbig den behöver att vara liksom. Ja men jag tror att det är bra att den ska vara lite bumpy. Jo men absolut bumpy. Men förstår jag menar att det, blir, det är väldigt lätt att bli som jag brukar säga fat happy. Och att man liksom sätter sig ner och är så nöjd med sin tillvaro. Och så, så gör man ingen skillnad. Och det, det gäller ju framförallt relationer. För att man har ändå ett val i en relation. Även om man inte är så stark nog att tycka det så förhoppningsvis så kan man i alla fall få lära sig någonting om sig själv i en relation, och vem man vill vara i en relation. Mm. ja. Så att, äh, ja. Det är tunga frågor det här, och stora frågor, och gud, man hoppas ju bara att alla människor någon gång får känna lycka. Jag vet. Jag läste precis äh, en så fin text från Mikaelofonis blogg äh, fonis.se, och skrev det är ingen som är rädd som är ensam om rädslåning på kärlek det är ingen som är ensam med att aldrig ha varit kär och någon dag kommer alla rädda och råde eller ensamma människor att möta varandra, falla varandra och känna kärlek för varandra mm. man får inte bara otålig kärlek nej verkligen inte och, och sen mm. kanske förstå att jag menar det är lite som när jag skildade mig så vet jag att när man mötte folk så var det det första de frågade om man hade träffat någon och ett tag så tänkte jag på det. jag tänkte, herregud om jag inte har gjort det då, vad är problemet ungefär? Jag vet, det kommer jag ihåg att vi pratade om. Ah. Liksom, vad får väl bearbeta en skilsmässa eller ett breakup eller vad som nu har hänt under längre perioder utan att behöva gå vidare men Det är som social definition att man har någon i livet. eller mm. alltså så Lika hemskt som man, att man träffar kvinnor som kanske inte har fått barn eller valt att inte få barn så ställer alla frågan hundra gånger ah, men när ska ni ha barn, när ska ni ha barn? Alltså, det, det, det, det är precis som att samhället är liksom uppstyrt i en form där alla måste på något sätt ha lika, alltså, leva på samma sätt. Mm. Och det är ja. visst jag, jag. Men det är verkligen inte bara om man är glad och inte vara med någon, då ska man inte vara med någon. Och vill man inte ha barn, ska man inte ha barn. Och... Ja, det är, no, det är viktigt att hitta sig själv i det i alla fall. Vänskap också är också en väldigt stor bit i ens kärleksliv, tycker ja. jag i alla fall. Idag är det det alltså... viktigaste som finns för mig, det är alla mina vänner. Jag älskar verkligen genuint alla mina vänner och tycker de är superviktiga. Men där du är ju på ett annat eh, plan eftersom när man har eh, en relation i din ålder så kanske man bober ihop eller man, man träffas hela tiden och då prioriterar man i sin partner först. Men mm. alltså, ända sen eh, det började komma in relationer i mitt liv så att jag, att alltså, jag kan inte prioritera min partner över mina vänner. Nej. Mina vänner kommer alltid vara first first mm. och first liksom. Mm. Mm. Och för att jag bryr jag älskar mina vänner så mycket. Mm. <laughs> och vi är så himla nära och tajta. Du har ju sett oss när vi är med varandra. Det är nästan man ser ut som att man är antingen syskon eller att man är kära. Ja. Oh. I Kapsaren så trodde de killarna vi, eller de känner det de två första dagarna trodde de att jag nästan var lesbiska. Ja. Ah. <laughs> för att vi ah. är så liksom, nära hela tiden. och Ta på varandra och... Ja, man är liksom så tajta bara. Mm. Så kärlek för en vän är ju något otroligt stort. Ja, jag skulle nog inte sätta mina vänner åt sidan idag heller i min relation. Men alltså, sen kan man ju också i perioder vara väldigt uppslukad. Nu är jag fortfarande väldigt nyförälskad. Så jag, ibland, mm. ibland när man får frågan om att följa med ut på stan och äta middag och så, där, så kanske själv verkligen känna fy vilken Boring människa jag är nu men jag ligger Verkligen hellre i soffan och kramas liksom Än och åka in till stan Men jag får också Liksom nypa mig själv Lite i näsan ibland och säga att du vet Skärp dig nu för det finns tid för Bägge och när man väl är där med sina vänner Så är ju det så himla mycket värt För de skratten kan jag liksom leva på i flera Månader det är sån energi och så är det, det är så. med de vännerna man har idag att man kan prata om precis allting. Det finns inga. Det finns ingenting som inte är tillåtet. Och alltså, humor med sina vänner är ju. Det är AO verkligen att man kan typ avsla. Och det här är återigen från vårt perspektiv, liksom mm. som har var sin liksom, kompisgrupp. Mm. Och jag kan inte riktigt föreställa mig med att inte. –ha mina tjejer i mitt liv. –Nej. Så alltså, att försöka sätta sig in i en situation där man inte har sin tjejgrupp– –det blir så himla svårt, och jag tycker– –jag, jag vill säga någonting till dem, om, liksom, förstår du? Mm, jag förstår. Det Jag skulle aldrig kunna tänka mig att äh, inte ha just mina tjejer– de är ju som mina systrar, liksom. Mm. Men att äh, till, till de som inte har sin... Äh, sin kompisgrupp eller det kanske inte är så många eller är det bara en eller har man sin, sin häst som man alltid umgås med eller sin mormor som man inte bästa kompis med. Eller? Det, jag tror att det är viktigt bara att man har någon som man kan typ, skratta och, och prata med. Mm. Och därför kanske är det är viktigt att säga till folk att, att man ska... Vara någons vän. För att jag, menar, jag tror alla kan mm. hitta någon i sin närhet som kanske inte har en vän. Eller som inte mm. verkar att passa in. Eller man kanske ska ställa den där frågan till någon som man... Ja, på en arbetsplats eller vad som helst som sitter ensam på lunchen. Alla, eller... snilla. Om ni som går i skolan nu, låt aldrig någon sitta själv. Nej. Det var ju, vi var faktiskt jättebra på när vi gick i gymnasiet om vi såg någon så gick vi fram liksom och bara ville sitta med oss mm. om det, även om det var mycket yngre eller så mm. men eh, att man ska vara en vän ja. och för att vara, eller för att få en vän måste du vara det. Mm, ja men det är jättesant och det är verkligen så jättesant och jag, det finns massa bitar hos mig själv som person som jag har haft åsikter om andra och sen så började jag titta på mig själv verkligen självkritiskt och liksom fattat att alltså jag vill ju att alltså folk behandlar mig alltså så som, eller tvärtom jag vill ju behandla folk som jag själv vill bli behandlad liksom. och det är så himla viktigt att man eh, tänker efter ibland på alltså den, det är också en respekt så att eh, genom alla relationer att man hela tiden funderar över hur andra människors känslor kan påverkas och det jag tänkte på det när vi bestämde oss för att göra den här podden också att hur himla svårt det är att även om man har ett hjärta som vill simla väl och att man bara typ vill förmedla kärlek till allt och alla mm. så är det skitsvårt att hålla en, en rak linje och utan liksom och, och inkludera alla och inkludera alla och få alla, alltså för att någonstans måste man ju ha en egen åsikt och ett eget liv och en egen resa ja, man vill inspirera alla och få alla att känna igen sig men jag kan inte få alla att känna igen sig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 Man kan, man, och sen kan man ju bara göra sitt bästa alltså i livet man, man kan ju bara försöka varje dag och vakna upp och bestämma sig för att man ska göra någonting bättre Eller för att man ska göra någonting bra Och det kan ju vara att man ska göra någonting bra för sig själv Det kan ju vara att man ska göra någonting bra för någon annan Och sen att man kanske är lite extra lyhörd eller att man ser andra människor För att mm. i, innerst inne så har vi ju alla väldigt mycket osäkerhet och bär runt på Alltså i, i olika sammanhang även om man lyckas med bedriften och hitta sin egen kärlek och älska sig själv så kommer det ju hela tiden nya perioder i livet där man kanske inte kan hantera vad det nu än är som händer jobb eller ah, ja, omvärld Jag vill alltid försöka vara liksom den bästa versionen av mig själv och det är att, att vara snäll alltid liksom och mm. man får inte vara för snäll så att det skadar en själv men jag vill ändå uppfatta som en snäll person och Alltså när man är i 20 år den, i det ungänget som jag är, alltså det är väldigt mycket skitsnack. Mm. och alltså, bara kommentarer som man, man inte vill vara en del av diskussionen. Så att jag försöker typ, för tiden att liksom, verkligen stå upp om det är något som folk sitter och pratar om. Som jag kan verkligen inte hålla med om det här. Så istället för att jag tyst bara säga någonting. Mm. För att få dem att känna sig liksom dumma, alltså jag tycker man ska försöka vara den i tjejgruppen som kan bidra med snällhet när någon liksom oj kolla vad, hon har gått upp i vikt eller hon har gått ner i vikt eller har du sett hennes nya pojpen och han är jättefull. eller hon är mycket snyggare på bilden i verkligheten att man bara kan säga, varför säger du så det här är verkligen inte snällt mm. ja, det, ja det är ju något lätt för alla att säga så men det hade varit fantastiskt om man kunde göra det Ja, och, ja. Eller, och inte bara spela med liksom. Exakt Man ska gå ut liksom varje dag Och bara försöka vara en liksom bra människa För att det blir som Inte domino Eller såhär, vad heter det, vågeffekten När man kastar en sten och så blir det, du vet, kasta sten i glashus mm, Nej <laughs> Äldre en fågel i handen Än tio träd ja, nej. Om ni kastar en sten i en sjö så blir det ringar. Ringa på vattnet. Ja, att det sprider sig. Alltså, om, om du bara går ut varje dag och bara försöker vara en liksom, bra och snäll människa så gott det går. Mm. Eller en bra vän. Eller att mm. bli någons vän. Eller få med någon i liksom, samtalet. I din grupp sitter med dig. Liksom, förstår du? Ja, hej. Vi hittar bara inget riktigt bra ordspråk för dig, men <laughs> ringa på vattnet det är ju bra. <laughs> men ja, det här blev, blev jag lite mer nu, eh, alltså jag ska säga känslor, alltså det här blev väl känslor? Ja. Rubriken känslor? Ja. Nej men, nu kommer se att det väl vara lite klokost det här. Eh, jag får en känsla av att det här avsnittet blev flummigt, men jag får också en känsla av att vi fick upp liksom, bra saker och... Fixat, liksom det var ändå ett viktigt samtal eller vad känner du? <laughs> alltså det, jag, jag tänker vi har ändå, jag har läst i alla såna här skapa en podd typ, ha, ha tydliga instruktioner alltså skriv innan vad ni ska prata om och vi har verkligen inte skrivit en enda punkt utan det här kommer verkligen kan man ändå veta ja. helt per automatik det här bubblet som vi Exakt. håller på med nu och, och även om vi sa att du skulle prata om kärlek så blev det nu kärlek-slash-känslor. Ja, verkligen. Liksom bara, vi är ju livet. Vi är livet. Nej, men lite så. Men vi vill ju inspirera alla andra människor att få känna glädje och vi hoppas ju att alla människor ska få göra det. Och det är, jag vet inte, det kanske låter lite för mycket halluja över det hela, men så känner jag varje dag i alla fall. Jag vill mm, göra någon var... glad varje dag och det är skitviktigt för mig. Och jag... Jag känner att jag, den kärleken jag har i mitt liv idag, den på något sätt förtjänar jag för att jag har valt att själv liksom se vad kärlek verkligen är och hur man kan mm. vara mot en annan människa. Så att... Ja, äh, det... Älska mer, skratta mer helt enkelt. Ja, försök i alla fall. Förs ja, försök. Så ja. Det går. precis Så... Och um, liksom var den bästa versionen av dig själv och alla förtjänar att må bra och vara lyckliga och och känner kärlek någon gång. Men det kommer när det kommer. Det kan komma från olika källor. <laughs> en häst en eller en hund. Eller <laughs> Nej men alltså jag jobbar ju. Jag är ju mycket på en farm när jag är här. Mm. Jag känner så mycket kärlek för de här hästarna. Ja men det förstår jag. Jag står ju och bara klappar dem så mycket. Och typ säger så här Ibland när kassen kommer jag bara. För, I love you. Mm. Så nej verkligen, man kan känna jättestark kärlek på både djur och vänner och familj och städer och liksom. Men eh, Isabel kommer precis hemma med en lite, liten granola. Också. Hälsa fina Isabel. Ja, jag ska hälsa. Eh, så älskar, ni... älskar dig med Mucho. mucho. Så eh, hörs vi igen. Ja. Puss och kram på er alla.